Hoofstuk 173, die verlichte kynkie Yahshua, Jonathan se verwondering, baie weise woorde van die kynkie oor die gewig van die wet van Mooses. To Jonathan die kynkie so'n gelief en aan sy hart gedruk het, het, sê hy aan hom, Jonathan, probeer my nou weer een keer te dra, nou sal ek sekerlik nie so swaar vir jou voorkom as toe jy my oor die seearm gedra het nie. Vol vreegde en liefde het Jonathan die kankie op sy arm geneem en om so licht soos een doonsveerkie gevind. En hy sê aan die kankie, My Elohim en my meester, hoe moet ek dit nou verstaan? Daar by die see was jy vir my so swaar soos die las van die hele wereld, maar nou is jy vir my so licht soos een doonsveerkie. En die kankie sê, Jonathan, dit sal met elkeen gaan soos sê, Jonathan, dit sal met elkeen gaan soos met jou want my groot gewig las, leen nie in my nie, maar in die wet van Mooses. Toe jy my nog nie geken het nie, maar alleenlik die wet, en my op jou skou is gedraaid, toe het nie my gewig nie, maar alleenlik die gewig van die wet so swaar soos die wereld op jou skou is maar nou het jy my in jou hart as meester herken boe Mooses, en boe die wet, en kyk, die gewig van die wet is nie meer, by my wat die meester van die wet is nie, so sal in die toekomst ook in geestelike opzicht met alle draars van die wet gaan. Waarlik, ek sê vir jou, die is uit die wet sal huil, en met die tanden kners, maar die meester sal in die huise van die sondaars aan tafel gaan sit, en sal hulle genees, en hulle as sy kinders aanneem, die verloorene sal ek soek, die siekes, die gevangenis en die verdruktes wat zwaar kry, sal ek genees, verlos en bevry. Maar die rechtverdiges dier die wet sal ongerechtverdig uit my huis gaan. Waarlik, ek sê vir jou, die tollenaars en die sonda sal ek prijs in my huis, maar die rechtverdige sal ek voor my aangezicht met een zwaar las belaai in my huis. Ja, Een hoer sal my en die skuld van ‘n echtbreekster sal ek in die sand beskryf en die son daar sal my aanraak. Maar vervloek sal een uiveraar vir die wet en die skrifgeleerde wees as hy my sal aanraak. Die waar dier die gewig van die wet gedood is, die sal ek uit die grafte trek. Maar vir diegene waar die letter van die wet probeer nakom, sal ek die poort na die lewe so nau maak soos die oog van 'n haalt. Jozef het om oor hierdie woorde ontstel en gesê, Maar kankie, wat praat jy sulke vreeslike dinge? Die wet is toch ook dier Elohim gegee, Hoesou een sond daar dan beter wees as 'n rechtverdige? Maar die kankie sê, Elohim het wel die wet gegee, Maar nie vir die wereldse verstand nie, Maar vir die hart. En Mozes self het die hele wet in die liefde tot Elohim gestel, Die wet het wel gebly, maar die liefde het lang al gesterwe. Maar die wet waarin geen liefde meer is nie, het geen nut meer nie, en hy wat die wet hou sonder liefde, is een dode slaaf daarvan. Daarom is ek nou vir een heiden en een vrye son daar liever as vir een dode, geboeide slaaf van die wet. Toe het Jozef geswyg en oor hierdie woorde nagedink, Maar die kynkie het begin om weer oor kinderlijke dinge met Jonathan en Jacob te gesels.